Розділ 24. Близько 10-ї години вечора лікар і капітан Ніколс грали у вітальні готелю. Їх загнали у будинок літаючі мурахи, яких привела лампа на веранді. Увійшов Ерік Крістес. «Де ви були весь день?» – запитав лікар. «Мені довелося відвідати плантацію, яка знаходиться на іншому кінці острова. Я думав, що повернусь раніше, але в керуючу тільки що народився син». І він влаштував бенкет. Мені довелося залишитись заради цього. Фред шукав вас, він хотів піти прогулятись. Мені жаль, що я не знав, я б взяв його собою. Він кинувся на стілець і зажадав пива. Мені довелося б пройти тільки більшу частину із десяти миль, а потім нам довелося гребти назад, обгинаючи півострів. Хочете пограти разом з нами? запитав шкіпер обдаровуючи його гострим, лисячим поглядом. «Ні, я втомився. А де Фред?» «Залицяється, і я вважаю». «Тут на це небагато шансів», – добродушно сказав Ерік. «Не будьте занадто впевненим. Вродливий молодий хлопець, знаєте, дівчата закохуються в нього. У Мерауки у мене була надзвичайно важка робота – тримати Юрби подалі від нього». Дуже конфіденційно я мав би сказати, що минулої ночі він сподобався добре і цілковито. А кому ж? Та дівчині там, нагорі, Луїзі? Ерік посміхнувся. Ця ідея здавалася йому абсолютно безглуздою. Ну, я не знаю. Вона приїхала і подивилася разом з ним на човен сьогодні вранці, і я знаю, що сьогодні ввечері. Він наряджався несамовито. Навіть поголився, розчесав волосся, одягнув чистий костюм. Я запитую його, у чому ж справа? А він мені говорить, щоб я займався своїми клятими справами. Фрід був тут сьогодні вранці, промовив лікар Сандерс. Можливо, він попросив Фреда прийти і повечеряти там сьогодні ввечері. Він вечеряв на Фентоні. Сказав Ніколс. Він здав карти. Гравці продовжували гру. Ерік, покурюючи велику голландську сигару, спостерігав за ними і потягував пиво. Час від часу шкіпер кидав на нього свій косий погляд. Настільки неприємний, що по спині пробігали мурахи. Його маленькі, близько посаджені очі блищали зі злісною розвагою. Через деякий час. Ерік поглянув на свій годинник. «Я спущусь до Фентона. Може бути Фред захоче піти зі мною на риболовлю завтра вранці». «Ви його там не знайдете», – сказав шкіпер. «Чому ж ні? Він не був би у Свена так пізно. Як гадаєте?» «Не будьте занадто впевненим». «Вони лягають спати о десятій, а зараз вже одинадцята». Можливо, він також улігся спати. Дурниця. Ну, якщо ви запитаєте мене, я думаю, що ця дівчина виглядала так, ніби вона знала, що до чого. Мене б не здивувало, якби в цю саму хвилину вони втішали би один одного. І до того ж дуже мило. Хотів би я бути на його місці. Ерік встав. Своїм великим зростом він височив. На двома чоловіками, що сиділи за столом. Його обличчя зблідло, і він стиснув кулаки. На мить здалося, ніби він вдарить шкіпера. Він видав невеликий крик гніву. Шкіпер подивився на нього і посміхнувся. Лікар Сандерс не міг не бачити, що він ані трохи не наляканий. Удар цього великого кулака безперечно нокаутував би його. Він був підлим скунцем, але він мав відвагу лікар бачив, з яким великим зусиллям Ерік контролював себе. Це непоганий задум — судити інших по собі, — сказав він тремтячим голосом. Але якщо хтось, а не брудна шавка, я щось небудь сказав, що образило вас? — запитав шкіпер. Я не знав, що ця леді ваша подруга. Ерік тупився на нього на якусь мить. На його обличчі було видно огиду, яку він відчував до цього чоловіка, і спалюючу зневагу. Він повернувся на каблуках і важко вийшов з готелю. «Хотіли б покінчити життя самогубством, капітане?» – сухо запитав лікар. «І я знав багатьох з таких великих хлопців. Сентиментальні, ось які вони, ніколи не вдарять менше за себе». «Знаєте, їхні мізки швидко не працюють. Загалом трохи дурнуваті». Лікар посміхнувся. Це відвернуло його від думки про те, що цей негідник хитро використовує пристойні почуття інших, щоб піти своїм кривим, огидним шляхом. Вийшли на ризик. Якби він не тримав себе в руках, він міг би вдарити вас перш, ніж би ви зрозуміли щодо чого». Але ж чому, чому він так засмутився? Сам закоханий в ту дівчину? Лікар Сандерс подумав, що буде зайвим говорити, що Ерік був заручений з Луїзою Фрід. Є чоловіки, які заперечують проти того, що про їх подруг говорили таким чином. Відповів він. Перестаньте, док, не вішайте мені цю нісенітницю. Вам це зовсім не личить. Якщо дівчина поступлива, хлопцеві подобається це знати. Якщо там був хтось іще, що ж, у нього теж є шанс, чи не так? Само собою зрозуміло. Знаєте ж, кіпере, ви один із найбрудніших дворняжок, яких я коли-небудь зустрічав, сказав лікар у своїй відстороненій манері. А це що, в своєму роді комплімент, чи не так? Найсмішніше, що я вам подобаюсь анітрохи не менше, якщо це так. Мені здається, це доводить, що ви й сам не зовсім святий, і я не проти сказати вам, що я так багато чув із різних джерел. Очі лікаря Сандерса блиснули. Травлення турбувало вас сьогодні ввечері, шкіпере. Мені не зовсім спокійно і було брехнею. Якби я сказав, що мені було спокійно. Я не кажу, що мені боляче, зауважте, але мені просто не по собі. Це довга справа. Ви не можете очікувати, що зможете переварити фунт свинцю після тижневого лікування. Та я й не хочу переварити фунт свинцю, док. Я ні хвилинки не прикидаю, що хочу. Майте на увазі, я не скаржусь. Я не кажу, що ви не зробили мені нічого хорошого. Ви зробили. Але мені ще належить пройти довгий шлях. Добре. І я казав вам, вирвіть свої зуби. Вони вам ні до чого. І бачить Бог, вони не додають вам краси. Я буду, я даю вам слово честі, як тільки я закінчу круїз. Я не розумію, чому ми не можемо заскочити в Сінгапур. «Упевнений, там знайдеться хороший американський дантист. «Хлопець хоче йти в Батавію прямо зараз». «Справді?» «Так, сьогодні вранці він отримав телеграму. Я не знаю, про що там було, але він повністю за те, щоб трохи затриматись тут, а потім відправитись в Батавію». «А звідки ви знаєте, що у нього є телеграма?» «Я знайшов її в кишені його штанів». Він надягнув чистий костюм, а штани лише валятися, де попало. Неохайний маленький негідник. Це показує вам, що він не моряк. Моряк завжди охайний. Як на мене, то все там було неначе грецькою. Телеграма я маю на увазі, зашифрована. А ви, мабуть, не помітили, що вона адресована мені. Вам? Ні, я не можу сказати, що таке бачив. Ну, тоді подивіться ще раз. Я щойно дав її Фреду, щоб він її розшифрував. Лікар вирішив, що це дуже кумедно збити капітана Ніколса зі сліду. Тоді ж, яка причина з усіх цих змін? Він завжди був за те, щоб триматись подалі від великих місць. Переродно, я думаю, що це через копів. У будь-якому випадку я маю на увазі дістатись до Сінгапуру або спробувати потопити цей клятий човен. Капітан Ніколс, вражаючи нахилився і з глибоким розчуленням подивився в очі лікарю. Цікаво, чи усвідомлюєте ви, що означає для хлопця не їсти текст та нирковий пудинг протягом 10 років? Розмова про дівчат? Ви можете мати всіх дівчат у світі, які вам подобаються, але немає жодної. Яку б я не віддав, аби міг з'їсти лише пудинг на нирковому жиру З великою кількістю патики та гарно збитих вершків Це моє уявлення про рай А ви можете засунути свої золоті арфи туди, куди мавпа засовує горішки Розділ 25 Ерік своєю розміреною ходою, яка здавалося, вимірювала землю І як людина вимірює поле для крикету. Спустився на набережну. Він був незворушний. Він викинув з голови безсоромні натяки шкіпера. Це залишило неприємний присмак у нього в роті. і Як ніби він випив нудотний напій. Він плюнув. Але він не був позбавлений почуття гумору і тихенько захихикав, подумавши про абсурдність цього натяку. Фред був лише хлопчиком, він і оявити не міг собі, що якась жінка погляне на нього двічі, і він занадто добре знав Луїзу, щоб навіть на мить припустити, що вона могла навіть подумати про нього. Набережна була пустельна, всі спали. Він пройшов по пірсу і оглянув фентон. Той стояв на якорі та ярдах від берега. Його світло сяїло, як маленьке нерухоме око, на гладкій поверхні води. Він знову закричав. Відповіді не було. Але знову почувся приглушений, сонний голос. Це був чорношкірий хлопець у шлюбці, який чекав капітана Ніколса. Ерік спустився по сходах і виявив, що шлюбка прив'язана до нижньої перекладини перил. Чоловік все ще був у півсні. Він голосно позіхнув. «Це шлюбка Фентона? Так. Чого ви хочете?» Чорношкірий подумав, що це може бути Шкіпер або Фред Блейк. Але, побачивши, що помилився, став дратівливий і підозрілим. «Просто перевезіть мене на борт. Я хочу побачити Фреда Блейка». Його немає на борту». «Впевнений?» «Ну, якщо він не переплив». «Ну, тоді гаразд. Добра ніч». Матрос недоволено хмикнув і знову влігся спати. Ерік пішов назад. По безлюдній дорозі він подумав, що Фред пішов у бунгало, і Фрід затримав його розмовою. Він посміхнувся, гадаючи, що хлопець подумає про містичні міркування англійця. Щонебудь. Він прив'язався до Фреда під його удаваною життєвою мудрістю і за всією цією порожньою балаканиною про перегони і гру в крикет, танці і боротьбу за призи. Ви не могли не відчути приємну і просту вдачу. Ерік не був зовсім непідозрюючим про почуття хлопця до самого себе. Поклоніння героям. Ну що ж, в цьому не було великої шкоди. Це пройде. Він був порядною дитиною. З нього можна було б щось зробити, якби була така можливість. Було приємно поговорити з ним і відчути, що навіть якщо все це і було для нього дивним, він намагається зрозуміти – «Можливо, якщо кинути зерно у цей вдячний ґрунт, швидко виросте прекрасна рослина». Ерік плентався далі, сподіваючись зустріти Фреда. Вони пішли назад разом. Вони могли б піти до нього додому, і вони могли б нарізати трохи сиру та печива і випити пляшку пива. Він зовсім не відчував сонливості. На острові йому було небагато з ким розмовляти. З Врітом і старим Свеном йому доводилось дебільшого слухати. Добре було б розмовляти пізно вночі. Втомив сонце розмовами, процитував він сам собі і відправив його по небу вниз. Ерік стримано ставився до своїх приватних справ, але вирішив розповісти Фреду про свої заручені з Луїзою. Він хотів би, щоб той знав. Того вечора він мав велике бажання говорити про неї. Інколи кохання настільки оволодівало ним, що він відчував, що якщо він комусь про це не розповість, його серце розірветься. Лікар був старий і не міг зрозуміти, він міг сказати Фреду те, що йому було б соромно сказати дорослій людині. До плантації було три милі, але думки так поглинули його, що він не помітив відстані. Він був дуже здивований, коли прийшов. Було дивно, що він не зустрів Фреда. Тоді йому спало на думку, що Фред, мабуть, зайшов до готелю в той час, коли він спустився на набережну. Який він дурний, що не подумав про це. А, ну що ж, нічого з цим не поробиш. Тепер, коли він вже там, він може просто зайти і трохи посидіти. Звісно ж, вони сплять, але він нікому не заважатиме. Він часто робив це і приходив до Бунгло після того, як вони лягали спати, і сидів там, і думав. У саду під верандою стояв стілець, на якому іноді відпочивав у вечірній прохолоді старий Свен. Він стояв навпроти кімнати Луїзи, і йому було дивно сидіти там тихо, дивлячись на її вікно, і думати про те, як вона спокійно спить під завісою від комарів. Її чудове, попелясто білокуре волосся було розкинуте по подушці, і вона лежала на боці, а її молоді груди м'яко піднімались і опускались в глибокому сні. Емоції, які переповнювали його серце, коли він уявляв її таким чином, були чистими не наче ангели. Іноді йому трохи було сумно, коли він думав, що ця непорочна привабливість мусить загинути. І що струнке й чудове тіло, зрештою, лежатиме непорушне і мертве. Було жахливо, що така прекрасна істота має померти. Часом він сидів там, аж допоки легкий холод у м'якому повітрі, шелест голубів на деревах попереджали його, щодень близько. Це були години спокою та чарівної безтурботності. Одного разу він побачив, що віконця тихо відчинились, і Луїза вийшла. Можливо, спека гнітила її, чи сон розбудив, і вона хотіла вдихнути повітря. Босими ногами вона йшла по веранді, і спершись руками вперила, стояла, дивлячись на зоряну ніч. На стейнах вона носила сорон, але верхня частина була оголена. Вона підняла руки і струсила її бліде волосся на плечі. Її тіло вимальовувалось сріблястим силуетом на тлі темряви будинку. Вона не була схожа на жінку з плоті і крові. Вона була схожа на діву духа. І Ерік, чий розум був сповнений старих датських історій, майже очікував, що вона перетвориться на прекрасну білу птицю і полотить казкові землі, Ранкової зорі. Він сидів дуже тихо, він був прихований темрявою. Було так тихо, що коли вона тихенько зітхнула, він почув це. Ніби тримав її в своїх обіймах, а її серце притискалось до його серця. Вона розвернулась і повернулася до своєї кімнати. Вона зачинила віконницю. Ерік піднявся по грунтовій дорозі, яка вела до будинку і сів на стілець, що стояв напроти кімнати Луїзи. У будинку було темно. Він був оповитий такою глибокою тишею, що можна було подумати, що його мешканці не сплять, а мертві. Але в тиші не було страху. У ньому панував чудовий спокій. Ерік задоволено зітхнув. Жорба спіткала його, але жорба, в якій більше не було страждання – тому що, любої Кетрін Фрід, більше не було поруч. Він сподівався, що ніколи не забуде доброту, яку вона проявляла до нього, коли він, сором'язливий і недосвідчений хлопчик, вперше приїхав на острів. Він обожнював її. Тоді їй було 45 років. Але ні важка робота, ані народження дитини ніяк не вплинули на її могутню статуру. Вона була високою і повногрудою з чудовим золотистим волоссям і завжди трималася гордо. Ви могли би подумати, що вона буде жити до ста років. Вона замінила йому матір, жінку з характером і мужністю, яку він залишив на фермі в Данії. І вона любила у ньому своїх синів, які народились у неї багато років тому і котрих смерть відняла у неї. Але він відчував, що відносини між ними були більш близькими, ніж будь-коли могли бути, якби вони були матір'ю і сином. Вони ніколи не змогли б говорити один з одним так відкрито. Він кохав її і захоплювався нею. І він був дуже щасливим бути таким впевненим, що і вона кохає його. Навіть тоді він мав припущення, що кохання, яке він одного дня може відчути до дівчини, Ніколи не матиме такого спокою та втіхи, яке він знаходив у його дуже чистій прихильності до Кетрін Фрід. Вона була жінкою, яка ніколи багато не читала, але вона мала великий фонд знань. Вона була одною з тих людей, які змушували вас відчувати, що ви говорите чудові речі. І коли ви розмовляли з нею, вам приходили думки, про які ви навіть і не знали, що не такі здатні». Вона мала практичний склад характеру і мала тонке почуття гумору. Вона швидко висміювала безглуздість, але доброта її серця була така, що якщо вона сміялась над вами, то так ніжно, що ви любили її за це ще більше. Саме Кетрін першою сказала, що вона хоче, щоб він одружився на Лоїзі. Тоді вона була ще дитиною. Вона ніколи не буде такою привабливою, як ви, моя Люба. Посміхнувся він. «О, ні, набагато більше. Ви ще не можете сказати, а я можу. Вона буде схожа на мене, але зовсім по-іншому, і вона буде вродливішою, ніж я коли-небудь була. Я одружуся з нею тільки в тому випадку, якщо вона буде такою ж, як і ви. Я не хочу, щоб вона була іншою». «Зачекайте, доки вона виросте, і тоді ви будете дуже раді». Що вона не товста, стара жінка. Тепер його розважала думка про цю розмову темрява будинку зблідла, і на мить він зригнувся, подумавши, що, мабуть, настає світанок, але потім озирнувся, побачив, що кривавий місяць пливе над верхівками дерев. Він привітав місяць коротким помахом руки. Коли ця сильна, м'язиста і енерйна жінка була нез'ясовано вражена хворобою серця, і сильні спазми болю попередили її, що смерть може настати будь-коли, вона заговорила Зеріком про своє бажання. Послали за Луїзою, що вчилась тоді в школі в Окленді, але вона могла повернутись додому тільки кружним шляхом. І їй знадобився місяць, щоб прибути. Через кілька днів їй виповниться сімнадцять. Я думаю, у неї є голова на плечах. Але вона дуже молода, щоб взяти на себе повну відповідальність за все тут. А чому ж ви думаєте, що вона захоче одружити зі мною? Вона обожнювала вас, коли була дитиною. Вона ходила за вами всюди, як собачка. О, це просто примхи школярки. Ви будете практично єдиним чоловіком, якого вона коли-небудь знала, Але ж, Кетрін, ви б не хотіли, щоб я одружився з нею, якщо б я її не кохав, вона б дарувала його своєю милою комічною посмішкою. Ні, але я не можу звільнити від думки, що ви покохаєте її. Вона на мить замовкла, а потім додала Я думаю, що я навіть рада що тоді мене тут не буде. О, не кажіть так, чому? Вона не відповіла. Вона тільки поплескала його по руці і посміхнулася. Кетрін померла досить раптово. У неї був напад грудної жаби. І коли лікар-метис прибув у бунгало, їй було вже неможливо допомогти. Луїза зовсім зламалася. Роки з її ранньою зрілістю, які вона принесла, відступилися від неї, і вона знову стала маленькою дівчинкою. Вона не знала, як впоратись зі своїм горем. Вона була розбита. Довгі години вона лежала в обіймах Еріка на його колінах, плачучи неначе дитина, яка не може усвідомити, що смуток минає і не хоче бути втішеною. Ситуація була більша, ніж вона могла вести справу, і вона покірно виконувала саме те, що він їй казав. Фріт розсипався на шматки, і від нього не можна було добитись ніякого толку. Він проводив час, п'ючи віски, воду та плачучи. Старий Свен розповідав про всіх дітей, які у нього були, і про те, як вони померли один за одним. Усі вони дуже погано ставились до нього. Тепер не залишилось нікого з них, щоб доглядати бідного старого. Деякі з них втекли, а хтось пограбував його, а хтось одружився невідомо з ким, а інші померли. Можна було б подумати, що у когось із них вистачило б порядності залишитись і доглядати за своїм батьком тепер, коли він хотів, щоб за ним доглядали. Еріх зробив усе, що потрібно було зробити. «Ви Янгол», – сказала йому Луїза. Він побачив світло кохання в її очах, але обмежився тим, що поплескав її по руці і сказав, щоб вона не була дурненькою. Він не хотів скористатись її емоціями, почуттям безпорадності і покинутості, які тільки що переповнювали її. Було б несправедливо скористатись цією перевагою перед нею. Він шалено кохав її. Але як тільки він сказав це собі, він виправився. Він кохав її розсудливо. Він кохав її з усією енергією свого вагомого розуму. З усією силою своїх могутніх рук. З усією силою свого чесного характеру. Він кохав її не тільки за красу її незайманого тіла, але й за тверді обриси її зростаючої особистості, за чистоту її незайманої душі. Він відчував, що немає нічого, чого б він не міг досягнути. І все ж, коли він розглядав її досконалість, набагато більшу, ніж здоровий дух в здоровому тілі. Тонку, чутливу душу, яка так чудово відповідала прекрасній формі. Він відчував себе жалюгідним і скромним. А тепер все було злагоджено. Вагання Фріта не були серйозними. Його можна було змусити, якщо не прислухатись до голосу розуму, то принаймні піддатись умовлянням. Але Свен був дуже старий. Він швидко здавав. Можливо, доведеться дочекатися його смерті, перш ніж вони одружаться. Ерік був діяльний. Компанія не залишила б його на цьому острові, на невизначний строк. Рано чи пізно вони переведуть його. Зрештою, він знадобиться їм у Копенгагені. Він ніколи не міг задовільнитися тим, щоб як Фрід провести все своє життя на плантації і заробляти на гвоздиках і мускатних горіхах, І в Луїзе не було того спокою, яке дозволяло їй матері перетворити своє життя на цьому прекрасному острові в прекрасну ідилію. Ніщо так не захоплювало його в Кетрін, як те, що з цих прекрасних елементів повсякденного циклу кожного дня – стародавніх праць по господарству, миру, спокою, гумору і задовільного розуму – вона змогла створити візерунок такої вишуканої і довершеної краси. Луїза була дуже збудливою, якою ніколи не була її мати. Хоча вона спокійно і приймала свої обставини – Її бродячий дух блукав. Іноді, коли вони сиділи на фортечних валах старого портуальського форду і разом дивились на море, він відчував, що в її душі є активність, яка жадала виявлення. Вони часто говорили про їх весільну подорож. Він хотів приїхати в Данію навесні, коли на всіх деревах після довгої жорсткої зими розпускалися листя. Зелень цієї північної країни володіла такою свіжою ніжністю, якої ніколи не знали тропіки. Потім був би Копенгаген з його широкими жвавими вулицями, манірними поважними будинками з такою кількістю вікон, що ви були б здивовані, його і церквами, і червоними палацами, побудованим королем крістіаном які виглядали так, ніби належали касті. Він хотів взяти її у Ельсінор. Влітку на Зунді було чудово. Спокійне море, сіро або молочно-блакитного кольору. Життя там було дуже приємним, з музикою і сміхом. Вони повинні поїхати в Англію. Там Лондон із Національною галереєю та Британським музеєм. Жоден з них ніколи не був в Англії. Вони поїдуть у Стратфорд і побачать могилу Шекспіра. Париж, звичайно, це центр цивілізації. Вона відправиться за покупками, а потім вони будуть гуляти рука об руку у лісі Фонтембло. Італія і Великий канал при місячному світлі у Гондолі. Заради Фріта вони повинні відправитись у Лісабон. Було б чудово побачити країну, з якої ці старі португальці – Здійснили вилазку, щоб заснувати імперію, від якої, крім кількох зруйнованих фортів І подекуди вмираючої військової бази, не залишилося нічого Крім невеликої безсмертної поезії і вічної слави Побачити всі ці прекрасні місця з людиною, яка для вас є усім світом Що може запропонувати життя більш досконалого? Пізній місяць тепер заливав будинок білим світлом. Це надавало його охайним лініям повітряної особливості. Раптом віконниця кімнати Лоїзи повільно відчинилась. Ерік затамував подих. Якби його запитали, чого він хоче найбільше на світі, він сказав би, щоб йому дозволили лише на мить побачити з нею. Вона вийшла на веранду. На ній не було нічого, окрім саронга, в якому вона спала. У місячному світлі вона виглядала неначе привид, ніби раптом завмерла. І тиша була немов жива істота, що прислухалась. вона зробила крок чи два по веранді і подивилася туди й сюди. Вона хотіла переконатись, що нікого немає. Ерік очікував, що вона підійде до перил, як це зробила раніше, і постоїть там деякий час. У цьому світлі йому здавалося, що він майже побачив колір її очей. Вона обернулась до вікна своєї кімнати і поманила. Вийшов чоловік. Він на мить зупинився, ніби хотів взяти її за руку, але вона похитала головою і показала на перила. Він підійшов до них і швидко переступив. Він подивився на землю на шість футів нижче нього і легко зістрибнув. Луїза прослизнула до своєї кімнати і зачинила за собою віконниці. На мить Ерік був таким здивованим, таким збентеженим, що не міг зрозуміти. Він не вірив своїм очам. Він сидів там, де й був, на стільці старого Свена, нерухомо, і дивився, і дивився. Чоловік приземлився на ноги, а потім сів на землю. Він, здавалося, взувався. Несподівано Ерік оволодів своїм тілом. Він стрибнув вперед, чоловік був лише за кілька ярдів від нього, і зі стрибком схопив його за комір піджака і потягнув на ноги. Чоловік переляканий відкрив рот, щоб закричати, але Ерік поклав на нього свою велику, важку руку. Потім він почав опускати руку, доки вона не вхопила горло чоловіка. Чоловік був настільки здивований, що не боровся. Він стояв і дивився на Еріка, безсилий у його могутній хваці. Тоді Ерік подивився на нього. Це був Фред Блейк.